Queremos ofrecerlles unha peza que nos chegou a nosa redacción que se titula Para Cando eu morra que pertence ao último disco de SES María José Silva que se titula Diante un eco que se presentará o día 25 de novembro pero que para todos vosotros queridos ointes envíanola en primicia van a disfrutar del Para Cando eu morra o que se digo é que a de continuación teremos a colaboración do noso correspondente Xulio Simón, que dende con barro da Rías Baixas, como sempre, nos fará a súa crónica semana por lo tanto, hai teñe unha peza de ses en primicia para todos vosotros para cando eu morra <tose> nin falsas palabras, nin flores, nin cerimonias non quero rasgosos, nin ratas corporativas que non me queira de morta, que non me quillo de viva para cando morra, non pido máis que parli plena de amor nada máis os dous escritos sem firmas nin sacramentos non quero baixar xa o sol nin tampouco a lúa non quero baixar xa o sol nin tampouco a lúa non quero que sexas meu, nin a vou ser nunca tua, pero quero amarte sempre dedicar se aferra porque amar non é sin vergoña nin rubor porque en nesta vida poco máis que o amor o amigo sincero tere que se te lei e querer so de verdade que o único que usei non quero baixar o sol in tampoco a lua non quero baixar o sol in tampouco a lua non mu O ser nunca túa, pero quero amarte sempre, evitarte un cada túa E que amar non é nin vergoña, nin rubor E que nesta vida pouco máis sai que amor Non quero baixar o sol Ninga lua non quero baixar o sol Ninga lua non quero baixar o sol Moi boa tarde dende Combarro, onde estamos a celebrar hoxe sábado e mañá domingo o 50 aniversario da declaración de Combarro como conxunto histórico de interese. Foi un 30 de novembro de 1972. Hai unha mostra de música tradicional, proxección do vídeo Lembranzas, Memoria Viva da Historia de Con Barro, no que xente da vila, mariscadoras, redeiras, tendeiras, veciños e veciñas, nos contan o cambio que experimentou Con Barro nestes 50 anos e como se vivía naquela época. Tamén haberá un merecido protagonismo para aquelas asociacións que participaron activamente na realización de actividades neste ano de conmemoración: a Solaina, a Armadiña, o Ateneo Corredoira e a Comunidade de Montes de Combarro Regados Sagros. Pasamos agora a Pontevedra. Entre as actividades que se levaron a cabo no Museo de Pontevedra esta semana están relacionadas coa visita hai 90 anos de García Lorca a Pontevedra que coincide tamén coa aparición na cidade da revista Cristal. Estiveron nun museo o xornalista e crítico de arte Ramón Rozas que informou sobre a estancia de Lorca en Pontevedra e a revista Cristal e Xesús Alonso Montero que fixo referencia ás viaxes do poeta a Galicia e os seis poemas galegos. O 25 de xullo de 1932 sai a revista Pontevedresa Cristal. Publicáronse dez números até maio de 1933. E aí participaron Xosé María Álvarez Blázquez, Antonio Díaz Herrera, Juan Vidal Martínez E tamén os irméns José Luis e Alejandro de la Sota Os primeiros números de cristal custaban 15 céntimos E os dous números finais chegaron aos 40 céntimos En 1998 fixose unha edición facímile a cargo do Centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades Lembrou Alonso Montero As páxinas sobre Galicia Que hai no libro Que publicou García Lorca no 1918 Impresiones y paisajes Coma o capítulo Un hospicio de Galicia Ése o otoño gallego E a lluvia cai silenciosa E lenta sobre o verde dulce De la tierra A veces, entre las nubes vagas y soñolientas, se ven los montes Llenos de pinares La ciudad está callada Frente a una iglesia de piedra negra y verdosa Donde los jaramagos quieren prender sus florones Está el hospicio humilde y pobre Da impresión de abandono el portalón húmedo que tiene Esta puerta achatada y enorme de la entrada Ha visto pasar interminables procesiones de espectros humanos Que pasando con inquietud Ha dejado allí a los niños abandonados Quizá algún día teniendo lástima de los niños hambrientos y de las graves injusticias sociales se derrumbe con fuerza sobre alguna comisión de beneficencia municipal donde abundan tanto los bandidos de Levita y aplastándolos haga una hermosa tortilla de las que tanta falta hacen en España pasando a otra cosa o pleno da Real Academia Galega decidiu o 23 de outubro Que o escritor e traductor Gonzalo Navaza fora o novo académico de número da institución. Navaza, recoñecido experto en toponimia, ocupa a vacante do historiador Xosé Ramón Barreiro. O seu ingreso na Real Academia Galega foi o 5 de novembro, coa lectura do discurso Nomes de persoa no toponimia de Lalín, respondido por Antón Santamarina. O novo académico, o profesor de Filología Galega na Universidade de Vigo, ten unha dilatada e premiada traxectoria literaria, con obras de poesía como Fábrica Íntima, no 1991, ou Libra, no 2000, e narrativa o caso de Erros etánatos, en 1998. A súa reconhecida traxectoria como investigador, investigador en onomástica fitotoponímia galega, toponimia de Catoira, ou os nomes dos concellos da provincia da Coruña, son outras mostras do traballo de Navaza, tamén destacado no eido da traducción, traindo ao galego obras como A chamada da selva de Jack London, Sherlock Holmes, detective de Arthur Conan Doyle, e Robinson Crusoe de Daniel Defoe, entre outras moitas. Destaca a Real Academia Galega que Gonzalo Navaza desenvolveu ademais un importante labor como director da área de dicionarios de edición Xerais entre 1989 e 1997. É asemade autor de numerosas obras didácticas sobre a lingua e a literatura galegas. É autor dun poemario en versos palíndromos, A Torre da Derrota, Un palíndromo é unha palabra ou frase que se lee igual de esquerda a dereita que de dereita a esquerda. En Xeráix publicou tamén o elucidario. As voces que integran o elucidario palabrego vieron a luz por vez primeira nos anos 80 nas páxinas do desaparecido diario de Galicia. O documentalista valenciano Lloren Soler finou a semana pasada os 86 anos de idade. Décadas de traballo converteron-o nun dos grandes referentes do documental social e independente no Estado na segunda metade do século XX. Nos anos 60 comezou a realizar documentais ponendo foco nos problemas que sufrían minorías marginadas ou en conflitos sociais abertos en distintos puntos do Estado. Así chegaron, por exemplo, Será tu tierra, El largo viaje hacia la ira, Ou 52 domingos, centrados todos eles na vida de traballadores que emigraran a Barcelona e que sufrían duras condicións laborais e de vida. E tamén dun temps dun país sobre o cantautor Raimond. Nos anos seguintes, o seu destino uníose a Galicia de forma moi importante, pois realizou varios traballos no nosso país, comezando pola filmación do primeiro seminario de arquitectura en Compostela no 1976. Dese ano é tamén Gitano sin Romancero, un documental sobre o asentamento xitano do Bau en Pontevedra. As súas dúas obras máis coñecidas en Galicia chegarían en 1977, ano no que recolheu coa súa Cámara varios conflitos que estaban a ter un gran impacto social e medioambiental. O primeiro foi Autopista, unha navallada na nosa terra que recolheu as movilizacións contra a construcción da autostrada AP9 que nun comezo se planificou con moi poucos pasos entre as dúas beiras e con moi cativas compensacións económicas aos propietarios de terras afectados. O segundo foi O Monte en Oso, un documental sobre a defensa do monte en común en Galicia. O filme foi producido pola Coordinadora de Montes Comunais en 1978 e recolle tamén o intenso proceso de eucaliptización do monte que se viviu nessa década ademais da loita das comunidades por recuperar os montes que nos anos anteriores lhes estaban sendo arrebatados. Soler realizou tamén un documental sobre o alcoholismo en Galicia e o filme Antisalmo, que tamén inclui imaxes grabadas en Galicia. Xa podemos ver en Pontevedra as vestas, resumindo o filme dirigido por Rodrigo Sorogoyen tratase dunha parella francesa Antoine e Olga que viven nunha pequena aldea galega Santoalla practican unha agricultura ecoresponsable e restauran casas abandonadas para facilitar a repovoación os problemas xorden pola súa oposición a un proxecto de parque eólico o que dá lugar a un gran conflito cos seus veciños a película entra como unha das favoritas nas votacións para os premios Goya Ainda que esta película non foi rodada en Galicia, a Aldea de Santo Alla sí si que foi filmada, pois xa apareceu no cinema no ano 1989 co filme Sempre Xonxa de Chano Piñeiro. E esta historia foi tamén objeto do documental que leva por título eh, Santo Alla dos cineastas neoyorquinos Andrew Becker e Daniel Meher. E pasamos a falar de libros porque a editorial Ferbenza publicou Paisaxes de Pan de Ángela Gracián nome literario de Ángela Rodríguez Rodríguez nada en Castro Verde no 1968 o prólogo é de Alonso Montero e como ela asinala Paisaxes de Pan é un xeito de autobiografía poética coa que regresara a miña infancia rural nun entre a poeta evoca o can unha vez tiben un can o que lle din pan e palabras. Non dispoño aquí do libro de Ángela Gracián, pero trouxome a memoria un poema de Antonio Tobar, o can que leo a continuación xa para rematar. Non, como ter, nunca tiven un can, e aquel que tiven non foi meu, o dono era meu pai, era no balde Celanova, entón era eu un neno, xa fará trinta anos disto. Lembrome dos seus ollos verdemar, Da pel suave e do seu rabo movéndose no ar Chamabamoslle Sil Lembrome Dil, deitado no gallán O pé dun neno co ollos no miragre do animal Batíalle una testa, das orellas turráballe Rubíame o seu lombo E o Sil tiña un ollar manso e adurmiñado Ia con oso monte e no toxal Ventaba a lebre cos fuziños e o rabo a abanear Xogaba eu cos bugallos, redondos como a mundos polo chan. E o xil deixaba os coellos e viño ao pé de min e do meu pai. Tiña unha vista adurmiñada, misteriosa e sangal. Éramos tres en Celanova. Eu, o xil e meu pai como un deus outo levándome da man. Meu pai morreu aianos. Éramos tres, no bal. Eh, Despídome con palabra máxica, un tema do xornalista e músico Chico César, cantor brasileiro que colabora moitas veces con o en Cantos na Maré. Que teñan un bo día. Meu coração vira lata É livre na teoria De noite cruza a cidade Necessidade de dia Meu coração atropela Os rios pela avenida Meu coração de novela Só quer você, minha vida Arengueira Arengueira Arengueira a rengera a rengera a rengera a rengera a Eu lhe peço por favor Não diga a palavra mágica Não diga a palavra amor Não diga a palavra mágica Eu liberto por favor Não diga a palavra mágica Não diga se não eu vou Meu coração vira lata É livre na O rian de noite cruza a cidade nessa cidade vividia meu coração atropela os trilhos e pela avenida meu coração de novela só quer você minha vida se ser musada manda ou oh, non te da que